Izaiteko libre eta nafagoaren eguna, eldudan larun bat eta igandean antolatzen ditu baigoriko basaizia elkarteak eta horren aipatzeko. Gurekin goizuntan, Amaiak astorren eta Ramuncho Bidar, eguran zuheri. Beraz, nafagoaren eguna, lehlo batekin, separatiz morik ez, nafagoa bat, eta bakarra, bez, bolenik, lehloa, nola autatu duzue horretan? Ba, nahi izan dugu piskat hitz uh, dioko bat egin, um... Humorearekin, erakutsi, beh, itz batzu baliatuak direla e, piskat estu inguru batean, eta eskala zaldatuta desberdin ikusten direla. Horaz, gehienetan, gu deitzen gaituzte separatistak, eta guk erabili dugu itzuri, beh, erakusteko gu magnetik ez girela ala ikusten, eta unionistak bezala ikusten girela. Eta gainera, piskat begi kliska bat da, franziako lehelo harin, eta franziune indivizible, eta nafora bat tabaka jaldak ikatzen dugula. Españarek iku ere? Por unha grande, unha libre. Hola, hoi <risa> Eta, bez, Prezeski, bon gazteak, ziste, baigorriakak. Ze zentzu du, Nafarroak zuentzat, jamutxo bidart? Ben, Nafarroa, jaanik, uh, gure provinzia da. Eskoleriko provinzia. Baxe, e... Nafarroa edo Nafarroa? Nafarroa niz. Baxe, Nafarroan, baina, bo, moztu daukute bitan uh, gure provinzia, baina, Nafarroa zenitzen aiz. Eta ara, ara zer duen uh, guretzat, uh, Nafarroak. Zuretako? Amaila eh? Bai, berdin, gustot, eh, eh, guk, baigo egin bizitugula hori eh, osoki, fea ikusten dugu argiki, muga hori ba, guretzat zentzuga dela, mugan bizi zanki ikusten dugu ba, berdina girela mugaren bialdezatek, beraz. Eh. Nafarroari doakionez, eta Nafarroak zuentzat zait zer leku du eskualerian. Zeta zomait da eskualeria, historikoki, beraz zoek, nola kokatzen duzu, eh? ba, Guk ikusten dugu provintzia badu bezala, uh, historian uh, bi garantzia ondia okan duena, eta guretzat gaur egun garantzia ondia baina eskualegiaren parte ikusten dugu dut beden. Mm -hmm. Ba, iberdin uste dut euskaliko ba, euskaldun guziak uh, beren burua identifikatzena dutela provinzia hori, historikoki garantzia bat izan behitu. Mm -hmm. Nafarroarat ginez, uh, separatizmorik ba, ez Nafarroa bat eta bakaga zergatik ez Nafarroaren eguna doni baren garazin eluden urtean? Zagaitik so, ez, guguk, baititu uh, oitemen sortzi urte... Hora, erkenutu dut imanekarazie, baina. Baina, nako ez, barnatzeko gai ya. Nafarroak, baititu hainbat elkarte, kultura elkarte, baxa izia, baina bai, bai, esorciorte... eh, bai gogin. <gatik> <gatik> uh, ba ba beste ajemanak, beste kultura elkartekin, nola dira? Bai, bai uh, gure lana, da gerota gehiago izaita eta sendotzea ditugunak. Eh, baina, jadanik badu urteak, baditugula gula batzu, Uh, lehen hau zuekin, lehen lehenik uh, bastan eta eta gero beste Nafarroako elkarte batzuekin ere um, ahlo desberdinetan dantzaren bidez edo musikaren bidez. Sensibilitate desberdinak senditzen dituzkezu eur Nafarroan ez egunetan, biztanda bastanen uh, ahreman sendua eta urubilagoa, aizizte, ere beste gune ugunago batzuekin lan uh, ahremanen uh, sortzen edo zailago da ere? Sortzen dira Nafarroengunarekiko? Ne, erikin, uh, dantza taldeak eta ikusteitugu, horren bidez ere Iruñako eta jende interesgarri batzuk ikusteitugu, baina mal mentoan uh, gelditzen gira Nafaregunako hagemanetan. Baina uh, gehiago behar bari bat da, gehiago inenduko ere plazarekin. Sein ditzen duzu, Nafarroako gobernutik kamiemen bat, kamiatu denetik eta eskualduno denetik? Zuek irako edo laguntzetan edo... Horain uh, dik aldaketa ez dut ikusten egunero baina usteut uh, gauzak egestuko ditola bai, bai ahemanak lotzeko. Bai, bereziki, wala, guk dugun ahemana da dienden artekirako ahemana elkarten arteko, ok, horiek ba, egin ez dut ikusten baina uh, gure leman separatizmorik ez, nafago bat eta bakarra, en ustez... Uh, gobernu aldak eta horrek, lagunduko du hemengo emengo autetxikin eta ya, ahimana, horre gure lemarik ikon eurtez kanbiamenak amenak izan dira. Horretan ari dira, huartu gira, eh? baigurriko erriko etxearekin ere, prezioski, baigurriko erriko etxeak hain laguntzen zaituzte, urtean Hain e, izan laguntzean ez bortzaz egia egan, horiek badute beren lana eta gure hortan hartzen gira, baina ahreman biziki honetan ditugu eta laguntzen gaituzte bai, teknikoki behar barin badugu eta horretan ere diru laguntza ere ukan dugu, horain hartek alde egiten ez ginoena eta bai ahreman biziki honetan egira. Mm -hmm. Urti antzea harreko lana, hori patuko, barnatuko ditugu larumat eta igandekoak istantean, biztan da, hori... Eh? Orra hor bai eta aktualitatea, baina, deliberatu zinuten, pixkat ez uh, metatzia itzorduak uh, ilabete hilabete bat ez baina gehiago barreatzia urtean eta izan dira hor, uh, bedo bai, ondien sartzetik xartzet, egalen dugu, buru iletik unarat, uh, ikitaliak batzu. Bai, e, geha da beste... Beste egitmo bat hartu dugu la azken urtean, deliberatu dugu kultur, kulturaldia bizpairu ekitalditan mugatzea eta arintzea, eta gero aldiz urteantzeak uh, antolatzen dugun ekitaldiak um, bai, bidehkatzea. Beraz, hilabetero bederen bi ekitaldi proposatu ditugu, eta albezainainitzak, e, eta eta berdin kulturaldia arintzeak usten dauk ere parada lantzeko gehiago urteantzeak iten dugun proposamena. Beraz, It Eta aipatzekotan tan berrikiazteko izan zen etxauzia, hor uh, egian uh, bat, hor ekittaldi orientzat or, nola haibiltzen zizte autoak uh, ikusteko zer, oai uh, Priseski, autoa emaiten du gehiago ez konzentratzia elebete batez, ez, baina zion artean zer talde motor bat zion Baxa bai. bai, biltzen gira, bu, guti gura bera, jen nuken, bat, edo, piskat, baino jende gutiago, uh, kasi kastero, eta eta interessean arabera, edo ditugun ideien arabera, behen, sartzen gira ikuste, aztex eiten argi nukean uhteantzeak, bai. bai. Eta, piskat, bako txak ere, bere interessean arabera, ekitaldi batean gehiago implikatzen du bere burua, edo... Eta aktualitatearen arabera, ere ikusi dugu e, martxoan egin ginuela etxauzian Or, kampaina asia da etxauzia berri duteko e, Eta hor, uh, parada zen, guk ere zerbait uh, ikusgarri bat uh, sohtzea, edo e, ekarra aztea, zendako ez etxauziat mm. Ortsiizte ere hilabetean behin ladun bat goizaz uh, merkatean, uh, erriaren uh, erri bizian, partak hartzeko ba Zonbait urte, mark bat urte sh, berri sortu zela Bai horriko plaza hori berpisteko eta hasi izan ditugu horra berak eta hor jendean um, itzordu bat gelditzen da horrein heldu da askaiteko erosteko eta guk ere hori nahi ditugu ikusgarri gine hasi baina le lekuko bizia ere berpistu Erriko bizia dela kulturaeleen umait? Horri da an zekolala na aipatu dugu bizstandna ze spiriturikin antolatzen zirennik ittaldiak joantzeak eta aste burntakoak aste burntakoak eg entzun dugu Manespagolaren oiartzunak entzunen direla, baigogiko el izan larun battian nunbait jazen, guk taldearekin saio begi bat irekizin duten. eta baleatu ziste hortaz besegitzeko akakaka horekin amaikatu gen? jaz... Uh... Beraz, zautatu ginoen e, be, Euskal e, repertorio erikoieko talde bat omentzia, eta ikusi dugu be, jendea nitz bildu dela, eliza munko jo bete zenbait gogin, eta arrakazta hori ikusita pentsatu dugu, aurten formula berdina atxikitzea, ez da jendeak iduriz hori, hori presiatu zuen, eta aurten manespa gola beraz, zautatu dugu bere kantuak... Eskaintzeko Manespagola ere bereki ukan dugu gu mit ha uh, Kantuli buruzka ateratu du eta bere bizik ondaira pixka bat hor ere egin da memento hoian uh, zuentzat? E, bai, uh, Janik egiejan uh, aipakinman espago hori gue jakin eta horik jakin eta ideia hortan segitu dugu. Arremanetan, joman espagola baiimena gal eta... Eta baieskoa mandu zigidan izan gira eta zigidan she, she, baieskoa mandaku eta ez eztegit ikusi ikusten izan dira ere bideo txipi batzuk egin ditugu berari garrerak uh, pausatuz eta ba hori motivatia du non dira bideo hori, beago da zure zulua eh, iteko basaisa ko... webgunean bai eta airea izpak, amaia juzpeiru, sendarinekoa izpak, erramun eh, martikorena, astezkenekoak, eh, gein erat, eh, amaia juzpeiru salbu garazta gabeita. Eh, anauze, ez? Ah, kasur, zer tenutan. <laughs> Anauztar gabeita sortzez. Eta horiek, eh, zinez, tokiko jendeak, kantariak, tokiko helizan, eh, mairen, erz orkestrari piskat interesatzeko, jazere hor zen, eh, fresko ta bat ekartzen du bere musikarekin, erzen nungotarak dira, behar, behar, leku Baina uh... uh, bai, uh, e, euskal erikoak dira musikari guziak, baina uh, leku desberdinetakoak, baina aldiz uh, deneku dute goi mailako forma akuntza bat, eta geienak musikenetik bastu dira musika institutotik. Jasez gineakien baten horxiten, gutartiko batek zautzen zitien, eta jasez santzaukandugu horien ezautzia, agun gazte talde bat da, eta egiazki plazera animali hartu dugu horikin lanen hartzen, Guntzimplia dira eta sekurako langileak, ordean, plazera hundi hartu ginen horrekin. Eberaz, hor uh, prestakuntza lanetan uh, ari dira oraino, hain txio gase, uh, pixkat uh, finolatzen uh, larumatekoa. Uh, Hor, zer, uh, hartuko dituzte manezpagolaren aireak mol lebegian emaiteko edo oinahizko ala ere uh, gauzak atxikiz? Hori da. Gulenik joan gira dila seilaite gutikura bera. E, Jagoba Astiazaran eta Juantzo Zeberioaren ikusterat. Horek dira bo, musika idazleak. Eta horiekin horiek emandituko guri lista. Aptatu genituen kantuak uh, Manexpagolarenak, eta horiek moldatu dituzte, batzuk uh, bon, denak uh, musikariak duko dituzte, batzuk kantariekin eta batzuk uh, musikikin bakarrik. Hau taketa induzue kantariekin, edo zuek tal antoratzeilek autatu eta e, bon, horiek dira, ta zuek ikus kanta, kantariak? Eh? guk guk ditugu hautatu eta eta guk ditugu hautatuz soinek soine baino zuan bai proposatzen daia bai bai bai ez da eh po hautak bonia eh eman espagularen kantoak agitzekoa da hartzen balimada zegenda soine zagunak direnei eh, patxenginuen berarekin ere eh, bate do bi yani e, kemaitekon soine manen dira uh, larumatian hmm. asken dan zau eta Eta, bada, ba, son Bae. kresa denen dakogera. Ba, eta fitxoa begiratzen bada, pentsatzen da ere zainan manen dago. Ados. <laughs> <laughs> Hala, azken da Eta, hainitzan dintz egandugun uh, titurua. Ez da geizkia hanik eta biztandena beste batzu izanen uh, direla. Hor uh, lekuan berian edo aintzinetik ere hartzen aldira, txertelak. Lekuan berian edo aintzinetik basa iziako webgunean. Hala, basa iziako webguneerat joanez. Hori, larun bat haratsian, uh, uh, ze hor dutanda? Behat zietan ez eta aulkatzen da senta go... dira deitzen jendeak seugo hasia dira hasia <laughs> dira eta aulkatzen da ere bai ido itzinetik ertzea eta eta goi, aski goz ditia erez eta ja salda joanko gunitin jendeak xartzeko lisanor da mm -hmm. le corona gaiteko pedagogitia iga neko eguna nafa eguna e eh, jandugu leloa zointzen eh, aurten beraz hor ere aipatzikotan itzegunak uziak sointitu sueigandeko Ba, beraz, uh, bo, ba, itzok du nagusia kastakit, behin itzok du nagusia goizeko ekitzaldia da ala ere, hori baita ikustan, uh, zinaz, uh, bo, ba, gukera kutsena iduguna, eh? Uh, Dax filian pagtagtzen bai tute, behen afako osotik diren bai musikari edantzataldek eta abak. Eta gero, be bakotsak bere interesanara bera, bai, ustaute azken uchtetan nentsatu girela, diustuki proposamen albezain ainitza gitea, denek beren lekoa atseman dezaten, bai familiek, bai gaztek, bai... Uh, Ba, musika entzun nahi dutenek zinez edo konzertu etan dantzatu nahi dutenek denekatxe manen dute aien lekoa beraz, uh, ba, eta leku dezberdinak uh, izanen dira proposamen dezberdinekin Zomeitzuenako, mm, egan eh, berzai ez plazan ere badirela itzorduak atxalian <laughs> zeh, ez ira beti toki bat plazan priseski beira taldea uh, beira taldea ere berriki uh, talde horrek disko bat plazaratu du eta merri ezagut eta izaiteko... Uh... Bai, merizu dugu, bai. Eta, bai, ustot, e, fe, e, plazan entzatu ira proposanen piskat e, musikalagoa, lasaiaagoa egitea, eta lekuare moldatuko dugu araberan, jendeak gozadezan, dupelekin eta lasaia egiteko, eta hor, bai, ustot, e, beira taldearen lanak merizu duela zautia izaita, eta guretzat e, plazer bat da haian izaita bai gokien. Bestiak, besti, eta biztan dena, e-gitarra eh? uh, e usiatza baxa iziaren webunean, Eta, soinudei eta uh, Iruleiko eta Euskali jatietan eganen dugu. Aulkoak ere igandeko, salbu bon iguskia manatu duzuela jadanik. Iuriz, <laughs> han izanen da? Mm, Iuriz, egan eh daukudinen zela. Ouais, ouais. bon. Eta horre ere lagu izik, egin ala horbilizeiteko. Hori da. betikoa Betiko, fela. Mm. Beraz, eskertuko zeituzteko, amaiak azto genetarra muntzo bidart, suerte hon ez dakite ran behar denez, baina uh, asteko kantaldion larun bateko, eta nafaguaren uh, egunon bat ala igandian? Mil eskerren itz. Milo